і одмінилися пахощі в садах та нагородах, і дерева початкішали та прибрали бадьорішого настрою, і музика тихої метелиці присипляла в гніздах неодлетілих птахів, і вогні у вікнах спалахнули яскравіше, ніж завжди. З в тітоньки піхоти, ручоївся попелястий дим, вився поміж сніжинок, а сніжинки вились поміж диму, і заходила над селом та над полями зимова ніч, дарована милосердним небом. За селом у яругах, порослих лісом, сніг спершу сіявся на бліді коси померхлих трав, родів по опалому листю, бився об гілля, відскакував о чорних стовбурів хурделився по закущених терниною кручах, сірів димом поміж голоду і горішини. Всю осінь і початок зими обідрані й голі, сплюндровані смутною негодою, ці заліснені яруги ввечері, коли снігопад лише розпочався, вже не відлякували розбійницьким виглядом, а посвітлішали і подобрішали, наче готуючись до свята зими. На старій дикій груші, що росла над Урвиськом, заскрикотала сорока, зірвалася з гілля і понесла свій сполоханий крик у сутінковій куряві снігопаду. З-поміж коріння старої груші, де після дощів та сувів осіла піщана земля, утворивши нору, сяйнуло вогким зблиском двоє очей, що приглядалися до світу, з чіпкою пильністю. Далі з пішкоріння на шерехаті засніжене листя просунулися дві пазюристі лапи. Показалася і голова вовча, що ледь тремтіла вухами, які прислухалися до тиші в ярухах, до польоту сніжинок. А ніздрі вовчі, вбираючи студенний дух зими, принюхувалися до тонких струменів усяких пахощів, який не перебував і снігопад. Раптовим різким рухом широкогрудий вовк вискочив із затишного лігва, в якому випадково сьогодні опинився, відбіг від старої груші і застиг на чистій місцині, переслухаючись вухами з чорними кінчиками до тих звуків, що долинали закутаного за метіллю невидного села. Задерши морду, завив тоскно і скимливо, та швидко обірвав виття, і побіг у тому напрямку, де мало бути село. Дебелий, покритий густою сіро жовтою шерстю, витягнувши ловату морду, вовк пружно ставив міцні лапи і біг із легкістю здорового і досвідченого хижака, що не боїться небезпеки, і, готовий до неї будь-якої миті. Вибравшись із яруги, сіроманець зупинився на краю озимого поля, вглядаючись у ворушки снігопад, сухо клацнув іклами і, покрутивши мордою кругобіч, подався назад. Вовкові перехотілося бігти в село Поздобич, аби в повному шлунку приємно млостило, і досі чувся Польований сьогодні заєць, спожита зайчатина сповнювала певністю та ситим спокоєм. Цей ситий спокій і повів сірого назад до старої груші, де він і вклався в сухій норі на ніч, прислухаючись до снігопаду та поволі засинаючи. Ранок наступного дня молодий та білозубий, ранок, наче крові з молоком. Пухким снігом застелено село, Поля за селом закутано Сипкого блиску вибіленими полотнами, Висять крохмально чисті напинала на деревах, А сніг сіється та сіється, І в тому неспинному його борошняному летінні, Розлитою світляною плямою, Ледь проступає сонце. Каламутна срібне, Мов би хтось теплою пучкою пальця, прогрів дучку на помереженій крижаними візерунками шипці. Вчитель Антон Весна з ватагою школярів повертаються від лісу в село по білому рушнику дороги. І такі всі щасливі та рум'яні –